الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرود أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <تصفيق> <تصفيق> من يهده الله فلا مضل لاهم ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله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 إن الله لا يخفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عزيما وقال وسلم دخل و کال نهبي او صل الله الې واللی وسلمماته لا شبل د خلل جن زما زتمندو حاضې نو مسل ری مرغ زمونغو پسی پسې دی الله په مونغو تاسو دفنا فی سلکړي هر څوک خپلار دے ک بچي دے ک کشر دے ک مشر دے د خپل نمبر په انتظار دی او بس سترګې پټي شو او سورې بدې دي بچو یا دې بیا دې شایادم نه نو کزان سره چا دی قبر تا دنجات او دخلاسی خکول اقیده دی ایمان او خکول اعمال یوڑن نو کامیابی بورتا ملاوشی ماستاس و دلوان دی دی مناسبت سره یو آیات مبارکه و لستو دی سوره نسا پینزم پاره د دې آیات مبارکه ترجمه دا ده وايي به شک الله نبخي چې د دې الله سره شرک وکړي شي اې چې شرک او د دې شرک په عقیدې د دنیا نه لاړ او ثوبه وی نشته نو مشرک الله نبخي ادار الله فصلی الله او د دې شرک نه علاوه کوم نور ګناهونه دی واړه او نو کد الله خو خشی او چاشید الله سره شرکو کو ندی اولو ی गुन्हा دای جوړک نووی کریم علیہ الصلاتو والسلام فرمایلی سوچ چې وفات شو خو پداسه حال کې وفات شو چې الله سره سوک شریک ندی جوړکړی نو دے بجنت تدنکی نبی علیہ السلام و السلام دو امت سردہ وادی کری تا اللہ دا حبیب معجزاتو کی اولویا معجزو دا معراج پلک ساتھ کی اللہ اخبال حبیب دا مسجد حرام نا مسجد اقصوات بوتلو او دا غزین دا اسمانون د سفر شورو شوا اپلغه وخت کې بیا واپس را دل دادہ الله زه حبيب په معجزات کې اولي معجزہ چې په دومره لخت کې غي لاړ لو واپس را دل دزی مہرجوره تفصیلی واقعا او موجمو کې تفصیلاً ذکر کړم دا هدي لیک دا حدیث زماول مقصد ده وې پښپې د معراج کې نبی عليه السلام ته خصوصی دری هدیه او دری تحفه الله ورکه یو دا پینځه منزونه چې دا پقولو کې پینځه دی او په اجر او ثواب کې پنزورستي کم مسلمان نارینه زنان چې دا پینځه منزونه وکړ نارینه با جماعت او د زنانو ځانته نو دا دا پا عملنامکی دا پانزوس و منزون و ثواب ربی کریم لکی دویم د معراج په هدایا او تحفو کی سو دا سور بقره دا دوا خیرنی آیاتونن اللہ نبی علیہ السلام تور کل تاچی دا شفیعو دکی گئی نو دا وای ہے علی رضی اللہ عنہ وی گنم چې چا کې عقل وی او دې تر وی او د شي شي د صحیح یا تونې روایت بخاری او مسلم شریف کې راغلي چې د دوا یا تون د شپې او لې کفتا هو د دې شپې د ټول شرونو نبورتدا کافي شي او درې خبره چې راغې د پارم دا حدیث په کولسو نبی عليه السلام سره په دې شپې الله وعده فرمایلا چستا اومد کے حبیب و شوق مڑ شو خوشر کی نې کړي زبور تبخنا کو د زمونږ استاد سټو لمل ایمان سره دا ایمان د نجات ته او شرک زما مندو مندود د تباهي دی دي دیوچې زمونږ د قران شریف فصولو کې دا مسله مونږ تفسیرا ذکر کړي شي شرک شتا وې نو دو وقت دا وقته مناسبت سراغ لندن د فاروام چې الله دې مونږ او تاسو او ټول امت مسلمانه په افاظت کې اوساتي زمای زتمنو یو په لمونږه الله د توحید او د وحدانیت خبره کاوه نو د الله توحید ستوي د توحید معنا دا الله یو غنل اے الله ز شریکان او نادی صداران نه یوواز دے صدارانو نو شریک نشته د توحید وای نو غره توحید دی توی چستا دا علم دے چلاي کي يوځه د الله نظير او مسیل سوقنيشتا په ذات او صفاتو کې هیڅ سوکم شریک نشتا او د دې بیا اقسام بیا و ان شاء الله ور سره ور کې ذکر کوو خود توحيد بل مقابل راضي شرک د شرک یو معنی لغوي ده زمای عزت منذ شرک په لغت کې څه توي برخه توي شريك حصادار توي ای وېکار دې ځان لره وي نه شريك را سرشت نو شریکی صدار توي او شر... او شرک وای ایصدار ای تا دا ای صداری ته وای د شرک د فارغمای عزت مند وګڼه خام دی او هغه هر دور کې علما دو او د مت د خیر خواهی پنیت باندې لیکلي زموږ د دې ملک مخ کی اولوی عالم تیر شو او خکل تفسیر د قران شریف لیکله معرفت القران مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیه ناغیم د شرک تاریف او داغی او سو قسمونه ذکر کړي اغیداش الفاظ دي و یا الله تعالی کی ذات کے بارے میں جو عقائد ہیں اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے دا اللہ حد ذات بارے کی چکم عقائد دي داسې اخده د یو مخلوق باره کې ساتل کاغ مخلوق انسانان دي که پیریان دي که مړ دي که جووندي دي کوونې دي که ګټی دي که بوتان دي که پیران ديدي تشر کوي تفصیلات دي په اعلم ک د الله سرهڅوک شریکول علم میں شریک تہرانا یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ امور سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے۔ دی او بزرگ او پیر بارک دا عقیدلرل چه زمون د ټول او احوال او غسر ار و خبر وی نجومی اور پنڈت سے غیب کی خبرے دریافت کرنا د نجومی او د پنڈت نه د غیب او خبره معلومول لکه وسلاډ شی ویلاس مې وګوره قسمت مې وګوره نا چاله وی قسمت کی دی بيسي او رشتہ نا اچالو وی تا په نصیب کی دومره بشید دا د غیب او خبر ور کوي دا د الله صفات سه یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا دے بزرگ په کلام کې فال ګوري او یقینی ګڼي یا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی دل لچاله ورو رشي کې پني کوي اور آمدش ادا دي عقیدتا چې بس دل په تاول کېدا د چادر نوم روجيني ور دام شرک فل علم کې علما او زکړي اې دي په لګمغو تاسو در رمضان روجيني وسو مسلمانان نفلی روجيني سي دا سي مشرکان خو له خدایانو تسکي د تقرب او د نزدېکټ د فارا غيته روجيني سي دیم کې سمای اشراک فی تصرف یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجنا ده نفع و ده نقصان اختیار من گره ده اسباب او د پاس سبای مالا گوره یو خواب خواب نگوره بچه رس تو بنا گوره ده خبری ده دین دوری دو آداب دادی یو خواب خواب نگوره کم از کم گوره منگ اسلام او د مسلمان پا کور کی پیدایو ده یو مجلس آداب زدکه چې دن ب ي یو سړی یو خواابل خواګوري دی د مجلس د ناستې پاده ب نه پوږي ځې وختګورو بعضې مسلمانان چې خبرې ته خوراک او یا ماوي جو خیار سرړی دی دی خو د اسلام په خوراکم پوي یو زل یو ډیل قټ سړی مشهورو زما ور سرډون ب ملافاتو نودي کې چ راړی او دومره مشهورو چې علاقو کې مشهورو ناغ چې په دیګس لاس کړ دی ما یو ګور دا سه مشهور دی کم کم او دله د پیالی چې د سکولو سنت طریکم نه ورځې کم کوم دا د انسانیت یو طریک نه یار الله کتاب او د نبییر سلام ددین خبرېته به څنګه کې تاخوا د خوا نو نه دا خو د ناستې او د سړی تو طریکه نه نه ځکه د داز چې دا د رسول کمم خبرې کوم دین نه غه شته دا ټه دنیا زمونږ شوه نو بیا به هم تې داسې دو لاخ پدی ټولی دنیا بادشاہ کله پخپل بادشاہي کې د کفن برهم نه یع او څوزه یع سمندر لور ورغورځیتو و د ټولی دنیا خو کفن هم نصیب نشو زمونږ استاد په قبر کې په کار وسر راځي د الله او د الله د رسول عليه الصلاه و السلام خبره یعنی نفع او نقصان څوک اختیارمن ګڼل کسی سے مراد مانگنا دچانا مرادونو غختلجری زمادام یره مراد مله بچی مې نشتا او زمام مراد د ما سره خزانیې پی سي رشتہ لکه الله دې رحم وکي ناپوه خلق د خپل مرادونو غختو د پاره قبرونو طرف تزی دته زمایته پندو شرک اکبر وای د خلک د اخلاکو په دایره کې بنر منر مل له ځکه د هدایت خاو د الله دې روزي اور اولاد باغنا د چا نه رزق وختله ول اولاد اې د رزق مالک سوق دې چاله ډېر کړي چاله کم کړي تاسو ګورئ یو عقلمن سړی د ټولو علاقه وکړي ولا مشورې ل راضي خو دې یو ټوکړي ډوډۍ درا کینلېږي اګه ساده سړی هغه د سروز پینو زرو سره سره څه کوي لو بي کوي عبادت میں شریک ٹھہرانا فعبادت کړه الله سره سوک شریکول کسی کو سجدہ کرنا دا الله اونته سجدہ چاله کې قبر لکه بت لکه ونه لکه غټل لکه ژوندیل لکه مړی لکه کسی کے نام کا جانور છોڑنا د چادنوم ځناور پر خلجدا دا غدنوم دی مشرکان او یو خرا اوې وېدا سموږدي فلاني د بوذ په نوم دی بیا په چا نه ورلیکو لا نه بچا د و بو نه منې کولو نه به راغي وړی کټ کولو کسی کې نام کی منت ماننه د چا د نوم نظر منل ير کدا کار مې شوې ما د فلاني د نوم یو دېګ منله او یو چر او مې منله نو دا نظر عبادت د دا خاص د چا د پاره د الله د پاره وای اته <تص> چې وی فلانی د نظر منل کې کسی کی قبر یا مکان پر طواف کرنا د چا په قبر یا مکان نه طواف کولورا طواف عبادت یو د چا حق دی هاه وای ود دقیقې به تاسو څنګه ساده ساده ترجمه پرځنا را وره هه ته ولکینه د لوګوره داسه مکینه یې نہا عن الحبوۃ یوم الجمعہ دداشه ناس ترینه لفتری دبیری اسلام کړی ته ولا ګوري په شان ناس ته لا ومه یز بیا ورو کو ته ساده لکلک راشد 200 نه د جمعه پرند دداشه ناس لمنه راغله هاوای د لم ګوري اګه د چاله نخاریته ولا کینا هاوای ادا شه کارمکه یوزه کی زوم نو چارالوی د امم د امام ګیټای پټی پبوسکې مثلا دا سره کې ابي او امام ویو کوم مقصد ویچې ګټې پټي پرتو کې نموز نه قبلېږي आवाज امامانو لکه وې تیار جگ دې بادي ابي دم کوي تیار جگ دې ناګه مسجد کې تبلیغ او عالم مرګي مورته مې دي مولانا شيف لو وای چې خلکو لو وي چې پندا ګټې سرګد وای خبرې مو خیال دا خلکو لو وي او خپل یې سرګد وري سپ شو به خبره وا خلکو رو رو, رو الله مو بخا کېټای سر ګند وایي دام د ایمان یو نخ ده الله هبي فرمای د مومن لنګه او پرڅوک به سرنی م وی ووي نیمه پډی خوپې چ که نه مونږ تاسو چې چا, تا چا باډی والی غ پېخ بعضې ته وایي بډ وواله راله تبلی غلهې و بټې والي د چال که نو خاندان د مسلمان پور ایسیب ګنارا حققدر لفته د جلال دا سید العالمین سنت ته اور پورې قاتبی اثره کافر کی دانی می پاندای پورې لنګ د چا سنت ته د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کپته ولګی د چا سنت ته اور پورې خواند نو بزاندې غرق اکه نه سن اپو ایسا مسالم د ل جوړ شي شیطان زموږ دښمن دی داسی دښمن دی ګور خو زبانه بډه وو عالی اس اروپا سي پنسيرات کې حکم حکومته چي تاسو پنسيري دا قدم دم پكي پټوي ايته د شريعت حکم دي زنانه وتا چي تاسو پنسيري کته ویني پای بڑیواله اسړي ته حکم داو چي تاسو به گیټي خکاری ناغر اکه تک اعظم دي عالمانو مشرانو او بيچالي کړي وې د انګريس په حکم خو دي جنگه وا ا د خپل نبی په حکم ګټه نه سرګندې سپوږیږي په خبرو په پوېږي کنه دا انګريز په حکم دي جنگه وا جوړه وا جنگي دا یو نختارې د تفخیز وایي اگر چې د علماو خلاف دي چې دا اورت ده کنه خود baseX مو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په چې دا اورت سرګندو لري ناروادی نو جنگي کیدا ځخکاری کښکاری کتا سرګن کوم دي حرام کار او دا سمره چې ولګورې دی بسې دغه انګريز په خلبو جنگي وا چولو او د سما مخاینات د سردار په خلیوانه گیټې نه کو گیټې د سرګنداو خبرای دا به زه هر جمعه کې د سوا آداب د ناشته ز د قیدیت انسانیت وای پس کو چې موږ ور سجدا انسانان بشو حکم له د جمعه د ناشته شل دراز د دې کې مولات تقریر کوي مخلک کشمیر او جو سوکراغه سوکرا نه یا جماعت کې پکولابور مون غزل ته جماعت چت کته لنی راغلی نه پکول راغلی تاسو دا ټول چې د لری نه باندې په ماشاالله د 500000 راغلی تاسو وګورئ سلونه سی وا جوړیږي ا دې باندې کوردا افسوس ته باقي غریبانو د سلو مينو ناراضي هو هو غټل او څو د جماعت په خوا کې غوخ نه غټي توبد نصیبی دا, دا, دا, چا دا. دا, دا, دا او دچا خوش نصیبی دا الله دې موږ تاسو د بد نصیبای نو ساتي په الله حب نگاهو مسجد تد وختی راتلو کوشش کوی او عبادت ته اجازه نو ګور سجدہ کول چالا چالا نظر پیش کول لچاډ قبر او د زینه طواف کول ایوبله خبره الله کې حکم کې مقابله کې شي د کې قول کو ترجیح دیلا اې د الله او رسول خبره ده اته په دبلغه بخت کې کې دا د شرکیو کې سپده ټک د استاب مشروی اوا عالم پلار بلاروی د ملک مشروی خدای الله او رسول خبره ده چې خبره بخت کې حق مخ کې کا نو ګو ناس کې د شرک پاک سامو کې ځکه دا الله او رسول خبره شي را لبی دا بل څه چليږي الٰه العالمین فرمای او ما کان للمؤمنن ولا مؤمنات اذ قد والله ورسوله امرا ايقول لهم ايكون لهم الخيارات من امرهم شان د مؤمن شړيو د مؤمنه زنان نه ده چه دا اللاو دا رسول خبره رو رسیده ده پکه او خپل اختیار چلئیب ایمان دا ده چه خپل اختیار بوس آپلکه کسی کی روبرو رکو کی ترا جکنا دا چانوان دی دا رکو انتی دی دی دل ایدی پلا گوره یو مسئله دا مور اپلا رلاس کلولش زنی ورکیدو استاد لاس مخکلو لشی خو چاته به من سر نتیجه زنی اوقاتو کې باز خلک غدینی مسله په مونږه ډوړی وې دا خو بیا سپلول لجی راخل غمت سر جید کو اجو دسماتې له لوټر اخلي غم سر جید ور دا شرط ټول چې کلب مقصودی شي مخلوق نه لو خراب دي ته چې سپلای راخل سپلای راخل کې اثر ور ات چلوټ راخله نخبل سہاجت پورک ایک ریلیوٹی لسر کته اے در رکوع تنت چاته تعظیمن سر کته کول ذکدارو کو د عبادت یوهی شد د ما عزت مندو کسی کی نام پر جانور ذبح <تصفح> کرنا د چاپنوم باندې جانور ذبح کول دنیا کی کاروبار ستارو کے تاثیر سے سمجھنا بلکه داشې نکاله دا غوړ راځي بازه ډاره راځي هي مشر را روان دي نو دای وي مخاله بولوخ زبحه کاو کله دا په خووب یخلکو گاډي واغستل نو موټر له مخاله سکول دام پدی ناراو او شیرکرازي ځکه زبحه و د چا د پاره کې د دې مردا نیواله مډه نیک شړیو مولانا ګور رحمان صاحب رحمت الله تعالی علیہ د کراشی کې یو جلسہ د جماعت اسلامی ټول مشران لاره او قاضی صاحب هم جونده یو رويال تای ای لمخه له خو زبه د نړی دی سره یو یاد جلسہ کې جناب بر را نو دا مشران نو وې دینا یو لوی شرک کړي نو ارشاد چې دا ودا پټ کوته ولا وی له هغه له پټ په میا له وی چې دایله کار پټ کړي وي څه پښې په خبر وي کې دای پټونتي کوټه کې کړي او ما په پټ کوې کړي وي د ورته په خلکو مخ کې سو کوي ګور دي بازي یو عادت ده چې سو خفش اچا سره زیاته وي کې وای دا نه ګډان بدړ لسکو اوس ګراغه ګډان چې تي صاحب دی یو لا نه جوړي تو ولا شلاکه ورکه غبیژتی غړی او که پنځه غړان دی ول هلال <سؤال> کړ اوس دی کی الله رضا مقصد نه ده دا غا شریر نوات مقصد ده نو د محققین علما او پنځمانه چون کی دی ذبح کی دا الله رضا را نه لا دی مقصود د بلچا خوشحالول دي نو دا سه ذبح په شریعت کی درسته نه ده ادي فتویږي چې جا یې زوی دي نو غو علما نه ده د زمایز مندو د شرک غن اقسام دی مونږ او تاسو د الله د ټولو نو ساتي شاول الله رحمت الله له د هندستان یو لوی عالم درشه او الله ورته زمره قبولیت عام ورکړي شفاء عرب او وجو ټولو کې مشهور دی دا یو کتاب دی کله دا شی کتاب چې د دنیا کې ون دي کول حجت الله البالغه د عربو هر مه نو لمایم صفاتونه کوي اته ټولی دنیا علماء صفاتونه کوي ودای او مشلره وې دی بر صغیر ته حند پاک ته زه قران او سنت علم شاو الله رحم الله را رسول دي دغه چې څومره جماعتونه دي دینی او د دې سند وینو سند کې شاو الله رحم الله رازي شاشب ډېر لوی عجیب سره رضا په حجۃ اللہ البالغه کې یو باب تړلې باب, و اقسام شرق باب شرق و او اقصا شرک باب د په بیان د دې کې چې د شرک شو کوم ندي نو شاه سب یو نو قسمه ذکر کړی وې فهمه انها انهم كانوا يسجدون للاصنام والنجوم یو کې سمېدار چې مشرکان وختل استور او بوتا نو او معبودان باطل او تسجدی کولې د چا حق ما سیواد الله نو بدرته لیبل چاته نکته کی ومنها انهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير وينظرون لهم ويذم كسمداد دایو په حاجتونو کې د غیر الله نه مدد غوښیره بیماره به راوخه کې او دا فقیر دې دیو مالدار کړي او دای ته بنظرونه پیش کول او پدیبه ته امید ساتلو چې زموږ د مقاصد به پوره کړي ویتلون اسماءهم رجاء برکته ها دغه خپل خدایانو د نومونو وظیفه به کونه چې برکت را دې داوش څپو شوی په خبر اوباله لکه موږ یا الله لا اله الا الله وایو د شریف وایو په دی کلماتو موږ د الله نه برکات ترلاسه کوناه نو مشرکانو مشر او د خپل خدایانو د نوم وظیفه کوله زموږ د محلی او مشر سره وړ ډیر نیک اواخر کې قران شریف ډیره پیری ترجمه کړی وا ای مال په خپل ویلې زمایي ضرورت دا نه پوهیدو وخت او حال ذکر کولو دې ما د خپل مسجد امام له وی جما ضرورت دی د جماعت دی ګټ کې کینا او دا وظیفه پهخه چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شی ال الله دې معنی سره اے شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله دا الله له فرمان له سره کې دا وظیفه دای په هولا دام عام د شرک په قسمونو کې او قسمو تعلق وی چې د الله او رسول نو منا ببرکتا للی تلاوت وکه تعالو خدا نه ویلی چې معبودان باطلو د نوم وظیفه وکه ومنها انهم کانوا یسمون بعد شرکائم برات الله وابنا الا وابنا الله ذيب باذی شریکان وتوی چداد الله لونه دی یا د لونو غنتی دی او دې زامن دی یا د زامن غنتی دی نور قران حکیم کې پسومره آیاتونو کې د دین اب منا رالا چې د الله د بندگانو سره ايش کس منسبي تعلق نشتا مونږ سره اخلاصر او خوای لم یلد ولبی یولد دا الله د چا سره د مور پلار والی او د زوی والی او د نسب ايش کس متعلق نشتا او د کتابه ومنها انهم كانوا يتخذون احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اخپل مليانه او پیرانه په خدای توب نیوډیو یعنی دې د عقیده وا چې دای کی ورته چایوشه حلال کو نه دای به بسدا حلال له او کاغه به د حرام کو حرام بنو خدای به چې دا څه شهره ها بای اے مولا او پیرстаў د رسول الله عليه السلام پاګه دین کتابه پار سره لار در لخی چې قران کې الله داسي وي قران کې د حدیثو کې د الله پیغمبر علیه السلام داسي مولا در ل دزان حلال او حرام دشي جوړه چا کو دین سازیو کا نو الله به جهنم تار تاو په پښتانه باز یو کاتو کې مليانو لويو جدا خوشطبیته ای نو یو ګد ناپوي دی وای امام مختی تر شوی یا مر شوی وی ته همغه لګرانا ګرځوی او امام همغه لبه اسان ولا وای دوره دا مسلې دې جوړي دا څو لروای کنا تاسو لا پتا دا ک یو عالم د ځان دین جوړ کوس جهنم للاړو اے کفار وی وی دا دین دا پیغمبر د ځانه جوړي الله په جلالی شان کې قران روونه کولو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطْوَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيلِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ الٰهِ الْآلَمِينُ وَيَيَ مُشْرِكَانُ وَكَافِرَانُ وَنَعْبُوا تاسو سو سوای چې دا دین دے پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړي وای ک یو خبره په ما د ځان نه جوړکا زبید دی خلاص نہ رونی سم او زبد زردا رغو نه تی نا کټکم تاسو کې شوق دے چې ما نو اخلاص کی شوق به بیا اخلاص کی دور جلالی شان کې الله پیغام لی اګوره فوشه د کان راج مשיوی د الله حبیب ته جرګاو مننت کئ وای ایت به غیر هازا او بدلهو اے د الله پیغمبر خبر در سره منو خدا قران به نه بیانې سبل را بیان کا اخیر دغه قران دی وی خو بدلهو زګلګ رد بدل کا چی مونگ پس خفکی گو داتی کاو چې پس خوشالی گو دارالا بیان کام نو ده برن پیغام رازی ما یکونو لی انعو بددلہو من تلقائی نفسی دالالا حبیبو ایزا ما دورا واس نشتا الله دالالا پیغام دی بدل کم ادارالا ویک بدل مکو ما با پاغلو یرست الله سوخلا سیب د طالب ځان عالم حلال او حرام نه جوړي دی خلکو لپټه غوسو کوي حل وایي سوق <تصفيق> نه وایي دا وایي زموږ شیخ رحمت الله عليه اوزل راغلی او یو بوډا ودواړو شو فات او دا فانی دنیا منګل تکیو یو بوډا مشر سره زموږ د ملمنو علما او خدمت به کولو سید عبد السلام صاحب رحمت الله تعالی علیه راغلی ناغه وړا ورثوی زمای او مساله وی وایسا وی زمای مسخه خیال لې نو شیخ صاحب د جواب په زیو خواندل د یو سات جهتی سره ورایي تاسو خو فاتل جواب ورانو کوی جواب به زهقدر نکو وی د دې ټولو خیال نی <تصفيق> خو تا حل وي دای حل نه وای څه پوښی په خبره ما وی مسخه د ټولو خیال نی او دا کوم را تا دا وي د نور سره نور حلوائی نگو رد مادر در چې چه کل په پا خواب ده دی غیر الله ده نظرانه شکرانه وار نو خلقو باغی ته خورده وی سبه ورطه وی اتبرکن بی خورده او صلاوی حرامه دو داس حرامه ده لکه ده خیجیر خو خویو ناپوها مشر یا کشر دا زد و دینات د وجنه یا دا ناپوهای دا وجنه منسو سي حرام نه در نس جوړگل وې تبته لګو سکه تبته لګو سکه قران سمر مقامات کوي چې لکه د خنجر وغه څنګه حرام ده دا چې چا د بل د نوم نظر منلو چې دیک دے چرګ دے چرګوړل نو لکه څنګه د خنجر وغه حرام ده دا چې دام سره وزګور داسې دی دینمو دل نوم خورده جوړه کوي مالګ دکان کې مال گئی او که د شه ده او د بابا د قبر نه دی را او سره بیا تسه جوړ شي هغه خاارې مې خلک تهبر روکن سټی نه سټي اکثر مومونله لګوره ماشومان را ولیقرآ ته د اللهمون کې نه نومونږ سه چلې و د خار پې واچوه داته او چې په سپیله ګ خو نخورې د کم خاارې بهمون خړي دا مسله زمونږ کتابو چې ک کړی هدای او د ټولو و ای کم شی چی بدن لزرر رسی اوی ضرر یقینی وی استعمال ناروا ده دا استعمال سنه ناروا ده تال یقینی ضرر رسی اغیر نزانو ساتا دا خور بدن لزرر رسی که نا نخارا کسوک خوری ما شم خواستیم مرفول قلم ده کسوک خور خوری نو دا ناروا و حرام دی و الچته شخاره خریه کذ نیت خوری خریجه مانه په بادل لري کوي امانه په بیماری لري کوي نو چې نبی واره کې وی وي چې بیماری دی لري کوي او غشره کو کفر وي نو خاوره نه ژوند د ما نه سکي الله خپل حبيب دی امت ته فرمایا قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضر حبيب الا نو کذ زان د فارم د نفي او نقصان مالک نیم دشي نبي مالک نه له خاور بس مالک شي نوور شاه سيب سلورم کیسمدا ذکر کړي چخپل مليان پیرانو فرانونه خدایان جوړ کړي یو شي حلال دي اغور ته حرام کو او يو شي حرام ہو. او اغور ته حلال کو او ديږي صدا شي وي حلال و حرام دا و جوړی جوڑی غبائی دا حرام و حلال و فی صلد برن رازی گرن نبی ریسلام یوزل دانبانی یوشے بنکڑے سوک جی ترجمہی دے کینی دے پی ماشاء اللہ خب ہوئی گی دے بی بی پہ کورکی بے دے شربت سکنو دے دو بی بی آنو ستاسو د استاسو دخلے مبارک نبوین زی ندا الله حبيب زیبوب یاد سن کوم خوړ ثوا ایما یوشه روا او خو ای پزان بن کو عرش وال پیغام را لېگی یا ایوه النبی لم تحرم ما احل الله لك ای زما حبیبا غش پزان ول بندې چې الله درته حلال کړي و اکتا سوای چې مونږ قسم خوړلې وَيْقَدْ فَرَدْوَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ أَيْمَانِكُمْ كَكَسَمْ مُخُرَ لِيَ اللَّهَ دَا كَسَمْ دَا كُلَاوُلُ تَرِكَ خُولِ كَفَارِ وَرْكَا نُو حَلَال هَا غَذِي چِي اللَّهَ حَلَال كَلِي او حَرَام هَا غَذِي چِي اللَّهَ حَرَام كَلِي دِي پِنزم کسم شا سعبدا ذکر گئی و منھ انہم کان یتقربو نیل السلام و النجووب دیب ز نزدیکو لوبتان و استورتا دا غیدنوم زبھ بکو لا دا غی پنم بے زبھ بکو لا شپغم کے سمدار دیبو خان پریخول چدا زموند دی فلانی درگاہ پنم دے لکه قران کې راغلی ما جعل الله من بحيره ولا شايبه ولا وشيله ولا حام اوخه به خوشي کې او خان به خوشي کل شهداي فلاني درگاه پونم دي به پاغي سورلي هر ناروا غنل کوخه وداغي پيل شه ناروا غنل ښا به یری د خپل فصل نه باندې کولا نه جداد فلانی د نوم دې ټکر ابره تمې له وشي ټکر ابره شي بلاو بشي ووم کې سماداز کرکړې وې دای بد خپلو معبودان د نومونو قسمونو خړل وسب شکر الله اخلاص کې نه نابو بشي وې تا دې پیر بابا وې جنا شکار اوتا دے کاکا سے بلے رحمت ہوئی چیدہ سکار رے اوی بے لوی زوان دے وہا چیدہ سی دی کڑی پی گئی باب ربان نو گورے دیر خلقو با قسم خورو دا اللہ دا نم خودبا دا ولی قسم د چاپو نم بخورے ایک ضرورت راغې. نو قسم با دا اللہ رب لزد پا نم خورے دیو جنہ احادیثو کی راغ چې چا د غیر الله د نوم قسمو خوړو د سوکل شرک وکړ من حلفا بغیر الله فقد اشرکا چا چې د غیر د نوم قسمو خوړو د شرکو کو او تم دا یو منها الحج لغیر الله یو خو الله دې موږ او تاسو ټول توفیق را کړي چه دا الله ذکور حج کو مشرکان وبد خپل خدایانو د در زرگاهونو حج کولو شیخ صاحب فرمایلی داغي مدرسات د دا بنیر پلا راکیوا یو بډار را هغه ستړی طالبان بابا سری وې پیر بابا لازم او دا اوس په کې ژوندیشتا وی ویجی پېدلાડ شي نو کارخ کی هواي پېدل چلدار شي کار خګی کار کوله وله سوق ده هغه کناي او شعر وای وای سوق چې ورکول واله ده دغه قبر نشتاوت ته جانور دغه قبر کې خپل دفن ده چې ده خپل دفن ده خارې په انبار دي نه عاجزه ده نو طالبان دوی تفوس کو جواباس ویره پیر بابا لازم وي بیا وروي ځیزه غمالدار حج بیت الله دی او زموږه غریبانا نو حج پیر بابا ته درللی وګه خبر ورک بیا ګره لکه حج لا الله زموته سټول بوز نو التذا الله د قرنه د حاجان چوپي ریوګرزي دې ته طواف وای نو التذا بابا صاحب د قبر نو پیری ګرزي وای چې حاجت می پورا شي اول حجر حاجر او یوجنتی کان راغلی د دی بوې پرځ د قیامت ستر گی وی شون دی به گواہی وکړي نو حکم د دا شریعت دال ک خلول شیخ کلي ک نبی رسول الله سو کارو نکړي کله پی شون دی دے. او خل کړي او کله ک غناوو لاش مبارکی پیه او لاش خل کړي حدوشې کله امشاوړلې او غام شیخ خل کلی د لریله اشاره کړي د محکقنو لما اوقول دا دی چې لې نه اشاره و کې لاس پول لشتا ا دا چې بعضې یو مرجو هم مسالهې ک کړي چې لاس پ خکلی. هلته خلک د زممزمم و برړي او دا د الله حبیم ت روکن دا اوبړي اوس دمون خلک د ګاونو برړی که نه راړي د حکومت حکومتې الله رب ز. پزی توفیق ورکه الله دې ټول حکومتونه د شریعت مطابق کی اېداوازه تاریخي کویان بالکل وبونه شکړي بنکړي لکه مدینه منوره کې یو کوي چې الله حبیب وصیت کړو چې زه وفات شم نو د دې کوي په اووبو بغسل راکوي هغه کوي هغه حکومت د وبونه او چاته کوي ګنې بیا زف زبو وچارې کوي هغه به راړي یو زود کوئیه لید، یو شپیتی میره د مدینی منواری نلره لید ادا دا نور و پیغمبرانو پا وخکیم دا کوئیه لید او سب کوری او ابروانی زت مندو اوس لکه لکسنگ د زمزمو برادی پابون مخلقو برادی که نو برادی ادا ایدی پنو کنید شرک و کفر یو وحمدی یو وړه خبره کوله چې بي را لوي چې زه بییمارې مجبه په بو بدی نره وړي دسمګم نه و د ته د کاره ته و یورس میول چې ززه وړی را له په خک بیا چې راړو و وړی پکه راله را لم په ټ کې مکاره وکو غرم د وې د لاند ده شو او ما ګرمې کوزهه د نیر نه ډکه کاه او لخته مځان سره را پرې کړی و په ځې وختې بغیر د س بغیر د وهلو نظر وکړي کار نه کوي نو یې بس را و مولې سوراستړلې کوم غوړوي بس وبی د نیر غوسکلې وراله وی ټیک ټاک شو خو یې خبره باندې او به د کم وي د نیر او غوسکلې د پیور د نیر او یې ټیک ټاک شو لخت لختنه ولاو دی دا و هم دی حاجتونو سرکول والو شوکلی بړ وره خپلو لا وره چې مړ کږي مونږله لاسه خپې سم کو که نه موسم نه کو ایمان سره ووائ روان پاتې کېږي که نه د شریت حکم دی چې ست کې له پټ کو د پټې نه کې د دومره ب شوي چېسترګې شي کولیلا په خللا والله بنده کا کوې چرې والله د ځنه نه تړه نوه شي بیا ګوره په تختتې درې کې غصل دی ورکو. بیا دې کفن ورت واښولو او جنازه دی په یو کسوره ذوال دعا کوي وي یا جزل دعا کوي یو سورې په سوی وي د اٹک په پول ولاړو ببو نه نیول په خوابو کې خل کو سی وای اٹک بابا په پنځه اټ کې بجنګ کې دوه انډیا بچبم ورزردو الله شکر او نیو دې وزن میچالوي په خوابو ما مې له لګي د اوس جوړنه لګي کله کېږي نه مې کې تاسو ټول قاتلې الحمدلله زنین تلېشه ته کوتا سو کتلی اغه مېلکه به جوړي جوړي دمان ونما ولي جبمې نیو نو پکارد چې وډلکی وله په سمتر لودي درياب لور لو غرزولې وکړ سره د تورې سره د باجی وډلکی ور غرزولې چې دل دلم یادې چې قبر سره خلک د پړېګه کوي اباجیګه کوي او قوالې کوي خبر سره خوب دواګه کوي نو دا زتمندو یو هم پرستیدا الله دې موږ تاسو ټول د شرک نو برشا سے وئی د دینه سره و من ا الحج لغیر الله غیر الله تصکی حج نه ورتکای او نه هم کیسه ذکر کړي ته مشرکانو بچی چې بوښول نه چون کای وئی چې دا زموږ دی خدایانو راکړي نو, نو چاته به نوم کې خو عبد العزہ چاته به نوم کې خو عبد الله لا دغې لې درگاوه عزې لې درگاوه لکه نبی بخش ولی بخش پیر بخش بدی ته وای شرک فتسمیه داګن акча علماء کرامو ذکر کړي ور سره ور سره به انشاء الله وایو الله دې موږ او استاد سود ټول حفاظت زمای مندو دې شرک نه وکړي عالم دې ایمان سره خاور او ترس شي او دغه زمای عزت مندو زموږ استاد سود نجات ذریعہ نور سر دې کیسه موږ جوړو کې د حق الله وحدانیت دا مونږ او تاسو الله رب ال عزت نجاتی او زریه جوړه کا او دا به الله جوړي الله رب ال عزت چې ویلي نبی رسول الله اوې زب شفاعت کوم پرز د قیامت دا وګد حدیث ته زبر بار, بار اوریدل خو خبره یې لشي نبی رسول الله د سبا مو کو صحابه کرام ته بیګاماته ملائکه راغلي او اغا ملائکو را لوی چید اللہ حبیب مونگ اللہ را لی او و تاسو لی پدواؤ خبرو کې اختیار درکڑے چی تاسو کمخ و خوائی اللہ باغشان کی یا خوب نیم مدرت بی حساب جنت توردن نکی یا با پر ازد کی حمد شفاعت کوئی ہا با یہ سمیمی بچه تعالی دوڑا یادشوی کنن تلعو ہاں ہاں یادشوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو خبرو کې اختیار یا به نیم محمد به حساب جنت تزیاب وس کوي شفاعت وکوي ان الله حبيب او صحابه کرام ته وي ماده خبره خو نه کا چې زب د ما نیم محمد به حساب جنت تلارشي ما وي زب شفاعت کو ابي غور ترکه امت پوره ده نه کړي وهي لمن مات لا يشرك بالله شي اے زما امت نارینه زنان او وری زما شفاعت د اغه چا حق ده چې دې مړ شو خو الله سره سوک شریک نه نه جوړ کړي سو کی صدر نه دې جوړ کړي واه یلمماتا لا یشرک باللہ شی ان وګور مومن مومن وی اټ مومن قدد ملکونو بدمنه ده او کافر ک کافر له خود ملکونو نه کمال لري تا دواله غره برابر نه دي دواله سن دي دا وای ک چاوې جي برابر دي ته کفر خطر هرا زکہ مومن ک ډېرم بد عمل له دا معنی نه شي موږ دي بد اعمال شروع کو خو اخر ناخر بده جنت تزي او کافر ک سرد کفر نسمرل اندهنی صحی دے دروغ نو اخلاق قسم دی او همیشا مشد پار جسدے جہنم دے دی آیات دلاند او علماء او ذکر کڑی د سوار لسمی پاره ابتداء پکي روبا ما یود الذین کفر لو مسلمین دیر کارتا ارمن بکه کافر وای بکاش مومنان وے اگر چنی کی مو نوے کړه یا ورځ درزو نه خذي ور نه برو ته و هدا ارمن بکه لکه وای بعضی مومنان مسلمانان بم ور سرور کی رمشریکان بپی غور ور کی وای تاسو و تاسودی والله عبادت او بندګی کولا او مو خود غیر الله کولا تاس لذ او الله عبادت سفید درکا در بس د الله غیرت با رحمت بدا الله رب العزت را پور ته شيده دي حکم بوږي چې چا په زړه کې زار پټه ابراهيمان دی را بارک هي د تغوا کې با کافر وکاش چې موږ هم مې ځل خو بو حکم شوی وي ایمان یو لوی زمای عزت مندو شرمایا لا الله دمو تا سودی ایمان سره نیک عملو جوړ کی اجی معنمیو سره نیک اعمالم کئ څومره زموږه عزت مت د خوند کئ الٰہی الالمین زموږه ټول وختم په ایباد کې یا الله خاتم مفہیمان کې الله مونږ ته زموږه والدې نو تا استادان نو تا مړو جوان دوت حاضرین او غایبین نو تا واړه او لې ګناهونه معاف کئ الله ترنن رضی پوری سمبر مسلمانان وفات تی کی ټول سره در د کرم او عاف په عمل وکړي الله مونږ سمره ژوند دیو الله چې مرغ راولي زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې <کے> الله زمونږ د ټول ديني دنیوي تر سره <رکے> کړي اوزا مند رول دی دینی او دی دنیائی دنی دنی پریشانی ختم کی دعا واڑای پکو رون ہسپتالوں نو کیچے نشا بیماراں دی اللہ تو ارت کاملہ عاجل ور نصیب کی اللہ دے دشمنی طرف گنائی دی پ محبت او دوستی بانے بدلے کی اللہ دے چا اولاد نشتنے کا مل سوالہ اولاد ولور کی زمنا مدرسے دا کار شروع دے مسلمانان پکے منڈے ترڑے ہوئی سوکڅ کوڅوک س کوي دوه ورته غړی الله تې په مال اولاد کې خیر او برکات واچی دا مخکې مدرسې کار چا کړې سپ کې ووفات دی س سوک دي اللهڅوک دي او د مدرې کې منډې ترړی والی وقبونه د نور نهډ کې مسلمانانو زمون د طالبانو او د مدرسې خدمت به کوو مشکلاتو سره مخ نه دي الله تې مدته او نصرتوکې الله تیې مدته او نصرت ووکې اوس الله لااکم مسلمانان منډې ترړی وي استاد کور جوړیږي دي که وستا کتاب او استاد دین بیانی یی را هلالمین دا ور تخکلی مقبول صدقه جاریه جوړکه باران پر دو او غړی الله په قدر ضرورت د خیر عافیت باران په موږو کې الله زموږ دی ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي څومره پریشان کن کارونه دي دا تلري کې الله په خپل رحم و کرم د معمول مطابق حرمین شریفین الله کولا او کې او يا مسلمانان د معمول مطابق حج او عمره ته وزي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك